قرآن وقت رماردن کو دو مولانا زین اللہ سے د رای تفسیر قرآن دا ایک نمبر کیسٹ جب مسجد امیر معیمان لا خاتک سالڈر کی و ستمبر دوزارات کی شعر ددی دو ملائی دو پتہی ساتی اشاہ دی توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مارکز دکان نمبر تئیس عبد الرحمن پلیزان از دی مین چوک جانگیر آراد سوابی پروپرائیڈر انوارشیر توحید موبائل نمبر زیرو ص اللہ حبو دی پا خبرو کی تاسو پای کنا نودې کفابی شهیدم بیني وبیناکما کافری الله گواذما تاسو مینس کې الله به ان کې حرام کو انکه ذات اول تور آیا ما کنت بدع من الرسل زنیما نووي رالي گني شې پیغمبرانو نا دغه څنګه پیغمبر نیم راغلي زمانه مخکم بیاله مسالم الله لرا دی دی وما ادري او زنه پو یک ما پاکار جما سره بکولشی چې شهیت کی گما تربل د لاس بزمړما وګره په رمری مال دا پتنشتان ولا بكم او نتعسر او دنیا کې برا سره څه کیږي اين تب يو دتابدارینو کومه مگر دا ته چې وای کولشی ما تا وما انا او زنه ما مگر يره دركون کې خकारा کل تورد تو خبر را کی مالا کیو دا کتاب طرفه الله نو تعصب کبر کوي او وشاهد الشاهدن او گوايو کا یو گواګون کی یا عبد الله ابن سلام یا مصلی سلام دا بنی اسرائیل نا د دې په مثلی کتاب باندې فامنانو غیمان نو نو تعصب اذان غدګنه وګور عبد الله ابن سلام هو استاذ اور نو او او هغه پري قران ایمان راوړو ان الله لا يعدل القوم الظالمين الله توفيق نور کوي قوم ظالمانو ته وقال الذين كفروا اياكتم جکو پري کړي للذين امنوا للذين ببرزكسانو کې يو غريبي خزي ایمان راوړو نجیبوي کدا ایمان خون دي خزي بوتلو باندې کو خدا ایمان راوړلخه خبر نه لا نو زکر ای خلی دا ایمان نوڑو وقال اللذین کفرو وی الباکت سانو چو کفر کلو پا بارد ملو کان خیرن کچر ای دا حق وی دی بولد من مخشوی نو خالانکہ صحابا اری اوکار تلواندی که کی دن کیو پا دی آیات باندی تبصیل ابن کسیروالا دا احل سنت والجماعت تاریب ذکر کرد ذکر دیر خلقی ما بين ريکل اچاتینگ کې یا رسول الله مدد او اهل سنت والجماعت ندکحو اهل سنت دي د اهل سنت والجماعت تاریخ په تفسیر ابن کثیر سره رم جلد پدی آیات باندې ذکر کړي اما اهل سنت والجماعت فیقولون كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه په هو بذاتن لأنهم لو كان خائن لسبقونا إليه اهل سنت والجماعت ديته وي چکه مې یو وېنا کم یو کار او د پیغمبر او صحابو نه ثابت نېو اهلسنته والجماعت په خپل درتو تقریرات کې دا بدعت دي دانته دا بدعت دي دا بدعت دا بدعت دي چکه خلک تاسو دا د بدعات او نشاندې کی د اهلسنته والجماعت دي زکا کدا کار خیر وی صحابو بوتلو باندې وال کړي وو صحابه او ار یو کار د خیر تلو باندې کوي وو وایذ او یعلم یتهدو زکا دی پوین لری پا دی کتاب زردچ دی بوائی داد دا رودخ کارا ومن قبلی مقید دینا کتاب د موسیٰ علیہ السلام پیشواو او رحمتو وحازا کتاب او دا کتاب موسوعدکن تزدیک اون کی دے لیسانا عربیہ پجب واضحہ کی دے یاراور کی ظالمانو تا زیر دیستان کا ان کو تا لهنه قالو ربون الله آکسان چې ویللی د ربزمونګلله سمتتهقامو پرس پر ډټرهئ بیا په دیک لک پاتې شوو نه یاره پهې نهبې غم جن شي تا په جې همې شب په دی کې بله په تو دا چېدي کوله پهینل انسانه بواري دې افسانه حکم کړ د انسان ته د ماپلار سره د الله وی انسان ته ویل دي چې مور خپل سره بخیر کړه کې مور خپلار بنخپه کې دا مور خپلار به خدمت کې ځکه دا دولت بیا نه ملاویږي او څنګه انسان بوالدی صنع او دا چا مور خپلاري او غیر مور خپل رضه نه کړي په خدمت جنت حاصل نه کاو دا کس وی راکذ تباش نبی اسلام عليه امین او دار رسول په هلاکت کې شک نشتا چې مور پلاخه پکې یو ورچا مور پلاری تلي تندې خلک یې رضه اوساته خدمات یو کې او سویل الانسانا و انسان ته د نعمت الا پته لګې ذکر ته هغه نعمت واغې شې ته وته پته لګې نه ډېر داتې پاګلان کما خلک وي مور پلار ګور رټي و مور پلار د رټو دولت دی موتلار دا کنزل دولت دی جیتا موطلار دا کنزل کی دا موطلار انتعی ادب احترام قوام ووسوین الانسان بیوالدیه احسانا ووسوین الانسان بیوالدیه احسانا او دا سخرق مثالم پشان دا مورپ لاری اغیلم د موتلار گونتا گورا خدمت کا وگر کتالبت گوری تو پی خرکاری او ځوینه الانسانا دیوالدیه اسانا ار دې بوډا بابا ولګیاو او نور څوک یو نا وې زمام په کور کې یین ګور یو ځې مری په بار لګیاو او غن ګور مل جامي ثري کوي او ما له سپلي برابر کی او ما ته اتر وغیرہ ولګی او دما دې زیات خدمت کی دیګلمو دعاګانه کی سپیګری بوډا ولګیاو نو بوډا ګان بوله مو خپل رب ته دعاګانې کوي او وسین الانسانا بیوارث او مونږه تا齐دي حکم کړي انسان ته تمور خپل اعتراض درته استان دموایا چې دا څرخواخه دا مو خپل رب ماته خو ګوري کدا مو خپل رب لې سمې ترا کوي دا څرخواخه دا ماقدر کوي قدر کوما نا چې ستا کی ته به بیا کوي که تا ته تا بدګوري تاسو په ګوري پتاخه ځلې درغورځي یا اته بیا هم دغه په را د خدمت کې اصل کمال دارې او وسوینل انسانا بیوالدیه انسانا حملته امو پور تکړه دلر مورده دا قران په تکلیف تا را مور په دډې دی تکلیف مون دې ای خو دې ختیدا مور د کور نه راوستې چې بد خطر و مور د اخواته بنور دې نمور دا پر خدمت باندې کې مورته بخواته نور دا غټه ظالمه قضایي او دا غډرکه مکل شي چې خوري ته وې ښا بلکې تاسو وې جنو چې کله ولا دا غټه مور خدمت مکه او دی دا مورته موارده او جدي غریواني یونی دي دیوال سره وصول دغری ورکیه سماشا اینده په اړه دموټلار بارګی مال خبرونه کې زه په دې خبره پويم د صاحکم پیجنم د خپل موټلار حقم پیجنم او جديو ته تخدا ته ساره مردا ته ساره مردا ته ساره مردا ته بیا په مرز تر ګروباشي تا دا دی دی پلان کېته او تا دا دی وی تا تر چا نه پیدای تا خدمتونه چا کړی دي تا واړه بول <سؤال> تا لوي بول چا تپاس کړی دي ها تا خود خپل بوله زه ته رسول نه مړا او تا نه په لې بیگ مولیدا تا مردا پرې غوډو ډېر کمکل انسان ورثه کې او بیا ورثه د مجګوتې مرولي خو بیا خو لاسه راځينا هماله تو پورټکل د زره مور دته په تکلیف زرا او د ګولي د زره په تکلیف زرا او پورټک ول ددو او د پيونه پری کول ددو په دیر سمیاشتو کې تر دې چې د اورسي بلوڅه او رسيدي 40 سنه هغه سره ويڅ کالو تا اول دی ماشومو الله پاک په د باندې د انقلابات را واست او پسالو 30 شهر او پر کلدتینا اصله 30 شهر دیرش میشته بعض علما ذکر کوي چې کله انسان ځانه تورسی او د کی مضبوطی د مضبوطیا راشي د هر تلويخ تو کال مري چې په دغه وخت عقل او فکر دا کمالو ارط تورسیه کله سڑی سلویستو کالو تورسی ادو اکل بالیخشی ادو فهم او فکر اکا مال تورسی ادو که کمونگو تازو سوچو کو انبیاء لیم تا چه اکتر نبوت ورکلی شوی ادو سلویستو کالو کومرک ورکلی شوی دی ادو تسمانی غنی رضی اللہ عنو یا روایت دیو نبی علیہ السلام ارشاد فرمائی لیو کل ادو سڑی سلویستو کالو تورسی او زندار کسی اللہ پاک ادو ح اغه اصپکاوی راول بیا چې کله نش په تو کارته ورسی نده ته الله پاک به رجوع ال الله صلاحیت توفیق وکړي دا که سرويختو کارو په عمر کې د دوه دین طرف ته جمعه ته اخرت قبر طرف ته توجه پیدا شي چې کله او یاو کارو شي په داسمانو ملائکه مو سره محبت شروع کی چې کله د اتیاو شي دا عمر بیا در ګنا لون له 파ره کاره او د تر دذر پارني کلی کيلي کي ددللس کمسه لوک الوشي نو غناونو سره الله پاک د مخبرت کي شفاعت ام کوي د کوروالو د پار قبلي کي دعاګان بیا او اسمانو د بارك وي اسير الله په ارزه دا هو د الله پاک ديری په دې زمره کې به اوس الله تعالی دلتا نو غزيات عمر کي دي دیندار او په دې کې دي ذکر کوي لودا کابل دا سعادت والا آو و العمر دې را دا او بلغہ 40 سنه او رسیدو سروست کاروتا ای رب دما توفیق را کیماتا چې شکر ادا کوم دنیا متتا اج تاکړما بابا نیوز مامور په 40 باندې او جز ملک منی کا ترباو جته خوشال شيب او صلاحيت را کیمال ابار د مادہ اولاد کې زرا ګرم الله تا تا و انگی من المسلمین او زیم نتابدارونا دا آکستان دینا تقبلو چی مونگ با کبول کو دینا دیر خیستا ملونا چی دوی کلی دی وانا تجعاوزو ور تیرے دن کو مونگا سدی دا بدونا او دیبای پا جناسیانو کے وعدا ستقی وعدا درشتینوالی گانو یوعدو تکی دیشو او آکستو قال لي والده کہ مور پلاټی کو کیلکما افسوس دې پتا سو تاسو مونږ له یار را کاوه ان او فرجاج زبره ایستل شم د زمکینا او تیرشوی کومو نمک زمانہ مور دې تاسو مونږ له قبر اخرت خبر کې دې خپل کار کاوه او ما الله او دا مور پلاری پر یاد کې الله دې زبرکه وتوی ویلک وتباش ایمان وړا وعداد دا الله د دا رښتیا وا ان وعد الله ياكن ويقول دي وای ندی دا مگر کی زید伦 بنو دا اکستان دی چې پوره شوه پدی پېشل د عذاب پری د عذاب پېشل پوره شوه دا داخلي کی با پاګټولګو کې چې دا مور افزار خبره نه مڼی دا اخرت د قبر باره کې الله یې پدی د عذاب پېشل شوه دا, دا فی امم من داخلي کی با پاګټلوګي چې دیر چې مسجد دینه دا پیریانو دا انسانانونا بیکنان دیدی دی تاوانیان ولکل درجاتون ولکل قوم درجاتون دا, دا تنوین حیوضی دا مضافنی او دا هرچا دا پارا درجی دی دا وجی دا عملونونا پورا بورکلیشی دیتا اعمال اهم بدلی دا اعمالو دا دی او دیگانی با ظلم نشکی دی و یوم یوردو اللزین فکر مرد چی با پیسکلیشی پهکمه رابات پیش کړی شي اک نه چې پرې کړی په وه ا هتون په ی باتې کومپی حاتې کومدنیا اوړی تازه خپلی مضی په جون د دنیا کې بدونونه هرکوتهوی تاز په دنیا کې مزییکي لمه یخ کړی دی دلته با راسوال دلیلی او تم تاتونم بیایا پیدا دنیا کې پلی او ما بس نندځې تاه سزا در شي سزا د ځین پته او داری د تاسو ځان غټګن پسمک کئ مناسبه تاسو نه فرمانی کولا وذكر اها وذكر اخادو ذلینه ذکر کیره پر تسلی او تخویب دنیاوی مثال ذکر کړئ د عادیانو ا د دې بدنونو کې غټ طاقت او سرکش قومو بادشاہي موثیوا ابادیان په پخه کړي وو وذكر یاد کا دیتا روور دا آديانول خدا سلام چې کله یې را ور کا فل قوم تا بال احقاف په دې شغلو لی باندې احقاف د شګور ډېره یا د کالا کا د عمانه مهری په علاقہ دې ته احقاف ولیکې دو وقد خلت نزر اوګینن تیرشوی را ور کوونکی مقتدی دینا او رسد دینا پدې خبره چې عبادت به نکوي بغیر د لاندې بلچا انیا خافو علیکم زیریګم پټاسو نه حساب درته لوی نه دی وی اجې تنا آیا را دی حکم ته چې واړې مونږه د خپل خدایانو نه فاتنار والی ممتازه عذاب چې دتي مونږه دی کوم به هود سلام ته چې ته کوم عذاب نه رہے ذو الذی السلام انما العلم عند الله داغه علم د الله سره یما کار هغ صرف تبلیغ دی دې تبلیغ کوما او بلعو کوم او درثوم تاسو ته هغه پیخاته چې دې پیړالی ما لکه زمينه تاسو را کوم جحال کوم کی فلما او عارضا چې هر کلا دیولي دا پلناریه دا چې مخا مخرات لا دې میدانونو تا ما وخت څوکړه وادي غون راون شو که خیر داری واری ادلالو باران بیو کالو دیوئے هازا عارزن دا اپلے نواری از دا منتیرونا باران بو ریفا بل هو مستعجل تم بیو بلکہ دا عذاب دے کتاسو پتلوار غسو ریون دا چلیدہ پدے کې عذاب در ناک دے تو دمیرو کلو شیم بی امر رب بیا حلاکی حرس پہو کم دا رب دے فاز نو صباح قدوی دین لی دا مگر کورونه دې طرف آبادی باری په نظر راتل کذالک نزل قوم المجرمین داړي موتدا ورکو کو مجرمانو تا ولقد او دې له مون طاقت ور کړو پدې مکه کې چې دون مون تاسو رانو در کړي اے مشرکینو مکه او دې له مون ګرځولی وو طاقت دا ورې دو او طاقت دې دو سوچ د حق مالو مولو ازباب و سروو و دا ازباب استعمال نکا عذاب پرالو و ما اغنانم نوانلو دا دینا اغا تاکت داوری دون تاکت دا دلی دون نرلو دا دی از آزاب چکل دینکار که و پایتونو دا اللہ او نازل شپا دی آزاد دیور پرٹوکی کولی ولقد احلقنا منحلات کری دی چاپیر اصاسو ندیر کلی سمودیانا قوم الوتغور اهل مدین توغور یی دی حجاز وانه تدان از دیدی وتصرفنا الایاته او بار بار بیان کړی موندا لای دیده پرج دی روغردی حتا وان لا نصرهم الذين حاصل د دا آیات د غیر الله امداد نشی کولې نپی د شرک په تسارف نو اونې مدد نکاو د دې سرا هغه سانو چې دی سیوا د الله نا قربان هم د پارا د نزدیکت معبودان بل بلوانم بلکې دوینا ير شو او دا ردي درو او خبري جديده زانا جوړوله او دليلي او ذکر نکلی پیريانونه و ايصو ربنا اليكه نفر من الجن مخک اه د اهلي مکو د پارا د غادیانو سموديانو حال ذکر کو اوس ول یو ګورا پیريانون تاسو خدي مړه اغه پیریان په شرارت او تکبر کې تاسو نه ډیر دي سخت دي او چې قران وريده اغي اسلام قبول کړ نو پیغمبر خبره یې مونږ نه لا کوم ته بیاغه مسئله بیان کا او تاسو داتې نه کاوه وایي سو ربنا تج کلمرا واړو لا تاسو یو ډلا من الجن دی پیریانونا تپیریانونا یو ډار مو تاسو دراوالو لا صورتنا او د دې آیاتونو نه د سوره جن را معلومیږي وجود د پیریا نشته ښا منکرین حدیث او بعده تهریه بعده ډاکټرانم پیریان نه مني چې کوم انسان مې راځي د پیریان او اثراتی نو بعده ډاکټران وې دا عدد یې ستکه او رات دی هغه جوړشي دا راغې پوهه نه هلانګره پیریان او حقیقت ښتا وای سو ربنا الیکا نفر من الجن دیر کرد په بعده خلکو پیښی پلار کې د ماشوم په شکل کې ناسې دا څو ډیر بادي واقعيات مونږ ته بیان شې وي ا د نوحار تراب ته د مسملګری او غيوي مونږه مستن مدرسي تر راوالو حقاني ته پلار کې اولتو تماشم پروت ويار مونږه بچاروک شي نو مونږه ماشوم راواو ته پغېږم کوو چې څو مدرسي پورې مرار رسول الله صلی الله و علیکم پیار اخیږیږي په دې شه وي وي زرمو خو ورته داله پیریان کړه کړه کل دا چېم کوي خرابم پکی څنګه انسانانو کیو بعضی نیکان پیرياني د قران درسونه اوري دا حادثو درسونه اوري بعضی پیریانو کوم بده تهاني وای سو رابنا الایکا نفرهم من الجن چیکلمنګ راوالو لا یو دلاتا د پیريانو نا وګور پیريانو دا سرکشان او قران ته غوږ کی غوږ اوږي کن کې لا اور دیر لکه ساته قرانه وېدليو اغي کې انقلاب راوسته دې جمعه ته نخ کړه د قران د درب یو مونږه سونه انقلاب راوسته پینځمه دوره دا مونږه سونه انقلاب راوسته دا دا د 2008 دا, دا, دا دوره پکی سپاری ویل شوه مونږه سونه انقلاب راوسته سونه تعلقاته الله سره جوړه سونه مونږ ته بوېستا سونه مونږه ګنا ورو نه پرې خواد ونه موږ ځان حرکت کړې خدای وای ربنا الایکا نفر من الجن چې کله موږ راوالو لا تا تا یو ډونه د پیانو نا چې سټمیون القرانا چې تا دا په هغه وخت کې چې کړه نبی سلام تایب ته ليو او ایت دعوت ورکو په تایب والا الکان رجمکو اغه جوړي راکانو دتیکه او نبی رسلام په کار روان دی او دا نبی رسلام مخ خپل بدن زخمي شو او دا نبی رسلام د بدن لویر او ته پیزار ډک شو دا وینو او نبی رسلام یو طرف ته شو ا کوم د خیري نه کوي لا سی پور تک او اللهم اني اشکو ضعف قوتي یا الله زدل کم والی شکایت کوم تا دا ما کمی یا الله زګدي زما خبرونه نه نه او نبی اسلام ډیر څخه په او کله سړی په امید او یوارځو باندې اوځي ته لړشي ځکه خلکو دین بیان کوم قران بیان کوم او خلکه پکاړولې اگر ته حضرت شیخ لیکلې چې دې قوم ټول مار په خیرخوا په کارو باندې وشته نبی اطحاء پکاړو نه وشته هغه دا اړه درد کوي او یاد ساتي غوا کوي نبی اسلام خیرین کولی ځکه دا نبی اسلام په لکه ډیر غټه خیرخوا او چې کړه د یو قوم خیر خوا دړنه یو اخوږي دا قوم د پاره غره تبایره پاره بسی نبی رسول وی نا د دې په نسل کې بسوق پیدائش یاهو بدینواله شي کنا او بیا دغه نسل کې واقع لا پاک دغه خلک پیدا ته وې دا محمد ابن قاسم دغه تایف والا پاولاد کې پیدا شو چې دا مونږ او تاسو د阿里 په برکاتونو قران ته نازیو دا هغه نبی رسول الله تایف د وینو اسلام او د کانو گزارونا دی پیشوی و دا داغی برکات دی چنم کلمو آیو من من قرآن تناسیو نو نبی علیہ السلام سخت پریشانو را روان دی بیا په بطنی نحلم و کام که نبی علیہ قرآن لستو دا نینو آم و کامر دا پیریان رالو او چوی که تا نبی علیہ قرآن لستو دی مرکل که دی که چپ شیخا سناشنا کلام دی او بچه قرآن ووری تا خوان دی ولا ور قرآن کی دے، دے، قرآن کی او قران کې خپل یو خوان دي خپل یو مټاس دي او قران کې یو خپل مزرا او قران کې یو خپل مثالدار ګوره لکه وايس ربنا اليك نفر من الجن الا رنده قران خو غوالي نصیب کی وايس ربنا اليك ګوره نا سرملګري لاسو یو له کور دی با دي تلاوت کی با دي عهد رونا پر سي پارات دا ور کوي ما پهن نمازیګار په اوربیا دوره ما خام باندې تراو کې بیا قران اوري ساره وخت بیا نه قران درسره دا د قران یو خپل معجزه را دا د قران خپل یو دی دا د انسان د بد خبره نه را دا ننو نو چیراتلو قران د پاره د کم کم زینا هغه د ملک کړي جن سينه هغه دا ارستم دا لا کونا داس دا لا کونا دارنګ دا هغه د لخوان د کلید خواوشانه زنان را رواني او نارينه را روان امتحان را کړان او تفسير پارچرا سونه خلک اونې امتحان کې شرکت کړي او نارينه نا او زنان نه را تک کړو د تفسير سره د محبت هغه مظاهره کولا الله دې په کو په مال اولاد کې ډېر برکت نو اچيو کمل ګري اتر هغه الامتحان نور کو اتر هغه د ډيوټي کولا دلته هغه اظهار همدردی کولا د قران والو صلیب ځای یې کولا کوم مرګر په کې من څلنه والا الادي کورنا مال اولاد در برکتو نډکی ويسر ربنا الیکا نفر من الجن د جمعګړو نا قرب د زانان راغلی دا نور ولا کونا اترګلی بعد مدرسې حال اې کوم کافي زانانا 50 50 زانانو امتحان ورکو دلته سلو پوری لکه کوم سلو پر مثال خوشا نارادله و و ان سرب او بعدی بدادی جو ګر امتحان ورنکه امتحان کیسی یو طالبہ یا یو طالب دی یو قص دی یو کالی پات چور کا واپار چن پوی نو بل کال تا زوت کی د تفسیر سره ربط مناسب پیدا شي تفسیر سره محبت پیدا شي ور امتحان ورنکه امتحان سره بتاتو دادسې دا غرض ظالمان خلکی ښا دا, دا قرآن دښمنانه یي وایې صرفنا الیکا ډیر ځته خلک کوچ د امتحان ورکول کوله ارادیه وی خو غیبه د بعد خلکو زهنی غلامیا تباسه چې دا خلکو پدی باندې خرشوي امتحان ور لکه دا چې دا غرض ظلم دی نا کوم خلکو د کمزه کې کی پیدا کیږي خلک پلو شاګردانو دی ال تکي مونږ دوري په اغاث کې لاندو ورته تاسو ک دوری تفسیر ډاکټر شیخ شیر علی شاه سے اب دورہ تصویر پڑاوې ال تک دې پچا منصور کې صاحبێک ته دورہ پڑاوې ال تک دې پدی کلیږي غبالې دمو علما درکې ال تک دې شیرګړګې د قاسم دې مدرسه کې درکې ال تک دې قطی عبدالسلام ته درکې ال تک دې ها حضره شول قران علامه طيب ته درکې ال تک دې او دې ټول نفاطی چې دلته کې راځي بل تر مذاکرہ کوو یو بل ته قرآن دور کوو مون غدا اعلان کوو ها ډیر زمونږ داتی ریشتدارو کې ماشومان یې مین دپلاران وروړيږي مونږ د وړه مدرسې کې داخلو مونږ له ادارې کم کې داخلا کا جمالګلې کې داخلا کا زما شیخ محترم حضرت مولانا غفران الله چې ابدامت برکاتم العالیا چې په کلی کې د علم دا چینه لاغه فوج جا الله جاری کړل اا مونږه یې اغې خپل درد کوي الته کې ده د نور فقورنو کې زمونږ په عین درتون نه په درته قرآن کې الته کې ده او چې الته نه منگم هم د یو جامي اراده کړی دا څو ډا پوهه مهنت توګر کی پوری غنا بیا د دې ارې مدرسې نه پاتې شه نو البته کې راځي نو ناخوا تر په اجرای تفکاس تفسیر او حدیث دا بلغ بلغ وایو ان شاء الله او مخ کې وضو واه ان ربنا الیک نفر من الجن وکلم را تیاړ کلا رانز دی شو کال یو بل تا وای انتی تو چبشه چپا وقران بیانېږي چبشه قران ته غوږ کی دي فلم ما قرظیا او ګوراه نبيرے سلاما مخ اے نبيرے سلاما مخ پکېګا تایپ والو تا خبرونه منلا دا نه نو مقام پیریان را له قران وريده ایمان راوله کوم ته واپس لاله مساله ته بیانې او ته قران تراغلي قران دې وريده اته نو واپس لشی کو ری دینشي دا قران بخل کو ته بیانې استم یون القرء موږ ته اغه شاګردانو ډیر دعاګانې کو چې دلته نه قران د کیانو ورو تعال نه قران د قران درسونه کوي ته شي کال زموږ یو شاګرد واڅکل دوري او کفارغه اگر گلباغ ده مدرسے اگر نور الطالبات قرآن پر تفسیر فر ختم کرے او با اگر اختیار کتلی یا سکل یاکل زموږ دوخ ویندہ دا تفسیر دورہ پڑھا ولا او یو خور پک دورہ ختمه کا غرد خوشال مقام دا قرآن وبیا بیا ان شاء الله چې موږ او تاسو اعظم دا وکړو دا قرآن وبترجمه سره زدکوو دا وبیانو ان شاء الله خو همرا کم کم ملبی به ان که قران بس دکاو او بیانو به د قران درسونو ترواج ورکول د بدتانو دغه برې اس پروان کول چې سوار تل می نس دغه قران بندر علی او د پخپل رو را ديخه پخپته که خلا قران تر اماده شي اه واي سوار اپنا الایکا او د بدتانو قران بیان البداعه یا عادتلان پلان باره کې نازل شوی وو ویسما ته دغه صورت خلاصو وایا قسم پالا کرے صورت خلاصته رته وي زکه دا چا پرل کې غند او تعصب زده واینا دي بدعادي په جګه په قران نه کوي وي وایي سو رپنا الایکا نفرم من الجن چې کله موږ راوړو لا یو دلتاله پیریانو نا يستم يون په لماخواضرروو چرګله غیانی زی شو کالو یوبلته پیریانوی انسیته و چپشي چپ په لما قزییا چې کله پورهشلو ستله والله غړې دپل وه په شوخپلقومته منذیرین یاره ورکون کې هغه خپل قوم ته بیا دعوت شوکه و یا قونا زمونږ کوما ان سمعنا کتابه۔ مُن گاوری د کتابا مُن ناشنا کتاب اور اذا اون دل مم بعد موسی نا شوی رتو د موسی علیہ السلام نا یا قومنا اذا مُن قوما ان سمعنا کتابا التسویا قل اوهیا الیا انه استمع نفر من الجن فقالو ان سمعنا قرانا عجبا یا هدئی الا رشد فمن ناب و لم نشرک بربنا احدا وان هو تعالی جد ربنا څنګهک داوت چلی پیران دا هو انسان نشریق قوم دی وګوره تا دو میشتو جو قران اوریدا پتاکه اس انقلاب را نوستا و قران و انقلاب را ولي قران خو دنسینیته ور کوزيږي قران خو ستاتې دبدلیا پتاکه اس تبدلی را نوستا او ګورا پیریان سو یو ان سمانه پرمن الجن وا کی هو دو یو دلیل پیرانو چې کله قوم ته واپس لاړو ایتو ان سمینا قران عجبا مونږ اورېد قران عجبا او مونږ عجيب کتاب اورېد ان کې لاب پکرا واستو قران لکه اقبال وایي باسو ګو یم ما ان کي در دل مود مرسته ی کتاب نه ست چیز دیګرسته چې وبجادر ته جان دی ګر شوادا جان چودی ګر شوادا جهان دی ګر شوادا پیریانو کې انقلاب را وستا پیریان وی ان سمعنا قرانا عجبا زکوی گر تو می خواهی مسلمان زیستان نیست ممکن د با قرآن زیستان با قرآن بغیر جنتی رول ناممکن ابدا زناو رو جوندي پیریان وی من قرآن جی باوری دا ادایت کئی حد سا من پی فورا نیمان روڑا من بدا اللہ سا رو شرک نکا ہوا من تیشفی سے ام لکی دا پیریان مشرکانو وان نهتهله جدو رب نه دا خبرې د قرآ نزده کې ا کېید د قرآ ندکهوان نهتهاعله جدو رب نه اوجدشان د رم دمونګه نیدنیلی بيبي وله وله دنازه ولی نهکانه یقولو سپی نه او د مونږ ب وکوو و پهله در روغئ او خپل مشرران ته کوو پو داې خپلو مشرران والله قرآ حضرت شیخ تا سا کسان رانا ویجی یو تا پوسکوی واعی ویجی مون سر باد کسانی دیر وقتون را سر تیر کی منطقہ و پلسفہ او دا پلان کیکر زیدہ سبکون را سر ویسو سوکال را سر تیر کی او جیس تاسو خواہ تراشی تا نو تاسر سلویق پنزو سر درس کې کی, کی نی چې بیا راشی بیا زمون خلاب کی داولی دا تا دیل کم خوراک ورکے دا تا دیل کم سبک ورکے شیخوی دله ز اول لترو کې د قران اصول بیان کما په دې اصول سار دیل سر سره د قران عظمت بیان کما د دې د قران سره محبت پیدا شي د دې پر لکه د قران یو جذب پیدا شي تفسیر سره الفت پیدا شي د دین او سستی ختم شي لکه چې قران ته ناز تکيکه په سستی سره کار نګیږي دغه به اکټیویټی په دې کې به چستی یو دې به چالا کی لی بارایا تا ارتا یتا ار مضمون تا ار دا وی تا خیال کایو ندیغه چوستو چالاک شی بیا دې الله سرادو کې دې له سره مسئله اهمیت بیان کوم چې قرآن کم مزامین بیانې پکه اهمیت سره ندی پڑھکه سوچ راي چوخ دې قرآن کې هډیر اهم مزامینو نا هم نه چانو بیان کړی پ قرآن کې توحید او رسالت او رد شرک او رد بدعات او واقعاتو امثله د دې له موږ په تیارې کې ساتلو بس پلان کې کیسه او فغان کې کیسه او کیسه لا غواټو ته او لاړو پراټو تا اخرات دوا ثواب دی اخرات دوا ثواب دی او دا خیراتونو کې دا چل دې پلان کې خوب لیدلې دا خلک دا طالبان څخه غوسې چې ګوره دې موږ د منته کو فلسفي غوډلې د خیراتونو دا الواګام په ځلتون راټوي د قران دا وی غرات نه دی خولې نبیادی دی لثرہ دوکه کی مشورې کیږي کہ هریا علاقہ تبدہ ګور بو سرخه ا دا دا حق دا دی خودمنه قران پټکړېو زمون نه حد توحید مسلہ پڑھ کړي وا پچسو کتارو راڑو لیو نبیادی دی لثرہ کہ ګون میٹنگونه کی را جمع کیږي او چہ علاقہ تبدہ په پسند طریقے سے ګور بو سرخه وې زبیادی خودی لثرہ کہ سخ غسیه په قران مغز اور دی وذ بو سر ګوروز بو سر ګورو بیادی اخری لثرہ کہ رضوی ما چګوره د خپلې علاقې دا ولا ما خیال بساتې دای په قدر کوي به دې بیبه نه کوي ګستاخیبه نه کوي او اصول بچلېږي او چا سره رمضان نه کوي وی غيو دی چې لا تر دې کوم سره لګ ډېر گزاره کوي خلک ډېر ترغیب ولا ورکه چې موږ تسوینا نو پیر یانو مې او یاقود صفيهون ادمو به او کوپان په الله دیاتي خبره کولی قالو دی یا قومنا ای زمونږه قومه ان سمعنا کتابا مونگو او رید عجیبه کتابا چه نازل شبه و سلام ده موسیٰ علیہ السلام نا او تذدیک کونگیو ده کتابا چه مختیو ده دینا لار حیب حد تربتا ده قرآن حل کو تحق خییا نو چه کم خلق لگیو ده قرآن نخلق علی و ده خلق ده حق ننا لیو ده حق حلق ده حق ننا لیو ویلات وری کم او لار حیب ترب ده لار یا قومنا اذا قوما عجيبو داعي الله یا قومنا اذا قوما قبولوا له کې د دعوت کوم کې د الله واامنوا ایمان نه بو کې تاسو لا تاسو د ګناوونو نه او ويجركم په نا بدر کې د دا عذاب درناک نه الله یاد ساته بشارات ول عامل ذکر کو کچا حدیث د ای الله خبره منه لا الله بوله ګناونه ماب کی او کچا اون منه لا و یجب د ای الله چاچ قبول ال نه ګود د ای الله دین دی بد کی دنګه پزماګه او نبی الله را د عذاب دا نبی الله سوا دا لنه مددگاران او دا کسان په ګمراهی کې خکار او ال او آیادی سوچ نه کیا او ګوره پیریان څنګه زبردست دعوت چلی او مړه تا پینځش تی پاره او اورې دې تاړو بلچا دعوت ورنکو او علم یا راو ان چې موږ دا 100 نمبر کې دلته حاضر یا کورونو کې سونا زموږ ملګری دا قران درسونه اوري چې موږ دا عدم کو موږ به قران درسونه غټ دعوت چلو ان شاء الله دا قران درکونو ته ریواج ورکاو چې په دې ملک کې په دې معاشره کې دا قرآنی تعلیمات دا عام ان شاء الله عدم او علامه ګور پیران لک او یو ردیو پیندې منډه به ورې دیلی او سو کلک دعوت کوم ته چلای او مونږ پیان سي سفاره ورې دي او دا موږ ځب جوړ نشوا چې دا قران بل تبيان کما او علامه یاره آیادی سوچ نه کیا ان الله الذی چې الله ذی اخذات خلق السماواتی چې پیدا کړی دې اسمانونو زمکا ولم یعی بخلکهنا او لا ندې شوه دې په پیدائش اغا قادر دی الا ايوه يل موتا چر ژوند کی مړ ولا را دا بس موت عقیدې مول ذکر کا بے شک الله طاقت باندې قدرت والا دی و يوم و يوم پک مر چې په پيش پيشي کافران په ور او تبوي اليس بالحق آیا داو حق ندي قالو دی بوي بلا بے شک او کسمودی پر عبد مونگا قالا ابو وای الله وضو کولعذاب بس اوسکه عذاب پدی وجه جتا سو کبر کو تسلیم بیرے سلام تا فجبر اے نبیلی سلام صبر کوا اے نبیلی سلام صبر کوا لکسم کی صبر کله اولل عظمه من الرسله ابو قارون والا پیغمبرانو نا عظم نمورات پوخ پاتے کے دل پهین سره د حال ک سم مصبتتون مقابله کوو و توید کی پرچار میں اوس کوآہ میری عادت ہے مجھے مشرک مفتدی او سے درنا نہیں آتا ف بیر کم سبرات میں منار رسه اوبر کوا لکهسم ک صبرکیو پخ کارون والله دامبییاونا یا من الرسل یا دامن بیانیت دی۔ مسلم قول من دے. چیزا و ذکر ټول انبییاء علیهم السلام کول او عظمو یا دمن د پار د تبعیذ دي چې دا کوم ذکر په صورتي شورا سورته احزاب سورته انعام کې شویلې سورته اعراب کې ولا تتاجل لهم بطر واسر مغوالا دی لا عذاب کانهم یوم یرونا یقینا د ویک کمرسوینیا کی د سره غمان به کی لم یلبسوت دی نوی سارشوی مګر یو ساعت درزه بلاغ دا بلاغونه دا تبلیغ تبليغ سورته دي وا يا غليك بلاغ تا کابي تبليغ کولا یا دا قران تبليغ کتاب دي او قران دکی او خلق د قران تبليغ کا وا په حل یو له کو نه هلا کیږي مگر کومنا نه فرمانه په سورته احکام کې دليل عقلي ذکر کو د پیریانونا چ ګوره قران اغي اورېدا په ییک انقلاب را وستا اول دایښو به ذکر کړه چې مونږه دې ته رامدد چوایو الله تعالی رحمت چوایې خودی دې تاسو امداد نشي کولې ونزول کې پینځه نوې نمبر دی نازل شوه رسولو د صورت حدید نامه په ترتیب د سوراتونو کې اولوه ختم نمبر دی رستو د سورته احقاف نا سورته محمد مدنی سورته په نزول کې 29 نمبر دی نازل شوه رستو د صورت حدید نا په ترتیب د سوراتونو کې اوسل نمبر دی رستو د صورت احقاف نا ارکلاچ مخ کی صورت کے دعوت ذکر کا اسپدی صورت کے ذکر کئی قتال فی سبیل اللہ و مخ صورت کے ترغیب پی تبلیغ اسپدی صورت کے مسردہ قتال فی سبیل اللہ ذکر کئی یا مخ صورت کے توحید اور رسالت ذکر شاہ فضی صورت کے صداقت الكتاب ذکر کئی یا مخکې صورت کې د مشرقین و شبہ ذکر شوا صورت محمد کے ذکر کئی چسوک د توحید دا مسئلہ نمانی پوار بررقاب دا سٹھ سٹھ و توہ خی یامخ کی صورت کے ترغیب الالقرآن ذکر شوح آزا بلاو لنناس سورت محمد کې د هغه حالات بیان کې چې قران نه انکار کړي یا دا سورت الانقاف آخر کې د کفار او بیانو کا سورت محمد کې ذکر کړي چې دیبا جهنم تو ورغولي شي یا سورت الانقاف کې د جنت بیان کا سورت محمد کې جنت والا او د فارادن او نهرونو بیان کړي حاصل د صورت په دې صورت کې ترغيب ايل الجهاد او د منافقانو احوال بيانيږي داوده دا صورت قتال في سبيل الله داوده دا صورت القتال فی سبيل الله په صورت کې اتل صفات قباحتنا د منافقانو اتل صفات د مومنانو اتلص احوال د کافرانو دا بیانې په سورته محمد د وین نوم دی سورته القتال په سورته محمد د وین نوم دی سورته القتال ابتدای ایتونو کې احوال د مشرکانو ورپسې بیا باز احوال د مؤمنانو تخویب او د دا دعوت دا سورته ذکر کایو ما کی صورت کے اخر کی ویلیو فهل يهلكو الا القوم الفاسقون نہلا کیجی مگر قوم جن دین نوتن کی دی دین نوتن کی کم خلق دی الذین کفروا عکسان چ کوفر کڑیدے پڑھی آیات کی در احوال ذکر کی ر کفار الذین کفروا عکسان چ کوفر کڑیدے وَسَدُّوۡ عَنۡ سَبِيلِ اللّٰهِ سَدُّوۡ پدو مانو سر مستعام ليږي پېر لازم هم استعمالي او پېر مطابقي هم يعني خپل بندي دي د لار د الله نه يا خلک بندي دي د لار اله نه الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا اَكۡثَرَ كُفۡرِ كړل دي او سَدُّوۡ عَنۡ سَبِيلِ اللّٰهِ او بنشوي دي د د الله یا خلق علی دلار دلانا او بولا اعمالا بیکار دی اعمال ددی ہیں چه کبر کئی او خلق دا نی غیلار نالی دا قرآن نا خلق علی نو کدی دیر اعمال کری اعمال بیکار دی که حجی که قربانی که منزونا که صدقا کسی لرحمی نو دی آیات که دا کفار در احوال ذکر که یا کبر کڑی یا خلق دلار دلانا دریم اعمال بیکار دي ورپسي ای آیات کې پينځه حوالہ کفر ذکر کوي ورپسي ای آیات کې د مومنانو په تقابل کفر کې پينځه حوالہ آمنو آکسان امنو اکه سان جي مان ورو له عامل الصالحات عمل کوي په تهي قائد نبي عليه السلام و آمنو ایمان روڑے پاغس و شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے و هو الحق و من رب محلان کدا حق دے لطرفا درب ددینا کفر عمم لربکی ددینا بدے ددوی و اصلح بالاوم حیستبک اللہ حال ددی نمو میں نانو حال ذکر کر اول آیات کے لئے کفار احوال او زیو یو جدہ جدہ حال ذکر کریں ذالک بان الذین کفروا تبعوا الباطل لا پدی و جاتکم کسانچ کو پری کړي هی تبعوا الباطل تابیداری کړي ذا باطل کفار هاله او زده مومنان هاله وان الذین امنوا تبعوا الحق من ربهم او کسان چې مانې رول له تابیداری کړي ذا د ترپا د رب د کذالکا کذالکا یذرب اللہ لناس امثالهم دارنگی بیانی اللہ لناس حلق تا لانوی جی اذرب فقط شللہ سری فقط علماء تدا قرآن کی امثال بیانی لناس دیتول خلق تا اللہ امثالهم بیانی حالات داوی بیانت کفار و حال فَإِذَا لَقِتُمُ الَّذِينَ كَفَرُهُ کلا تاسو مخا مخشه کوفار او تا کوفار تا میدان جہاد کې مغامخو نه سکه په دروازه بر رقام نوخه ادي در پس ټونو او داته وحلنا حتا اذا اسخنتمهم فردي پوری تهوبني توي کې احقون دي په یو کې کوفار خوخه مکه صورتو کې تیري صورتو انفال کې کہ داس یوغه ہے فضر فوق الاعناق وانرب منهم كل بنان او داس یوغه دې بیا اولاد توصيت کوي فاذا لقيتم الذين كفروا فقاتلوهم مغا مشي کو پاره تا ميدان جنگ کے فضر بر رقاب نوغه دې درا سټونا حتى اذا اصفتم ورديت خمو اخوين تو یکي فشدل وثاقہ نکلکی تلل داغی تللکی اوترے دل تل نروس دو خبری دی فا امم منم بادو و امم فدا فا امم منم بادو تمنون منم او تفدون فداعن فشدل وثاقہ نکلکی تلل داغی نویاہو احسانو کے احسان کول رسد تلل نا وای معذدان او یاتن فیدیا اهل تردی پوری چکید را جنگ او زارا سامان خپل هر بنا مراد اهل حرب دا اهل حرب دا خپل سامان خپل دا فریدی او جنگ نکيو ذانیکا دا, دا خبر دا ولاه شاع اللہ او کف الله دا فرضیت دا قتال الله لرهوله الله اولی جہاد پر کو الله کو دازم کولی شو چې پکپلے پی اوپر اس طرح لے گئے لئے و بس تبا کردے ہوئے اللہ تبارک و تعالی پی دن رہو اس طرح مل کردے ہوئے اللہ کو دازم کولی شو واللہ تبارک و تعالی جہاد ذکر اولی گلو چتاتو جی پکپل اللہ کو اخیر ولو یشعع اللہ کو فخوید اللہ دین میں بدلہ اس طرح لیکن تاغتے حکم با کتال دیدہ پاروکو ولیکن لیبلوہا بعضکم ببعضاں لیکن جزمی ہو کہ اللہ باغی تھا اللہ پر باغو والذین قتلوا فی سبیل اللہ اولئک مومنانو آ کا تاسو چې وجلی شو په لار د الله کې فلہیہ بال اعماله مو مکی ذکر کلو اذوال اعمالو ذو مومنانو حال کې فلہیہ بال اعماله مو الله با به کارن کی اعمال د یا ایدیین ذردی کامیاب کی دیلرا او لسلحو او خسبو کی وتا حال د دی او والاب خسب کی دی حالا و یدخلوهم الجنات جنت ته داخل کی ار غفالهم کی ذیله تعیب کر دے یا ایو الذین امره د دی صورت یونوم صورت القتال یا ایو الذین امنو ایمومنانو ین تام اللہ یانفورکم کتا تاسو, تاسو امداد کوي د الله الله ته چې ماډد ضرورت نشته اے ین اللہ اے تن دین الله کتا تاسو د الله د دین مدد کوي تاسو د الله دین د پارا منډه وه یانفورکم الله واسه امداد کوي او کتا اسد الله د دین مدد کوي زاداه سداله ک چې تاسو د الله پاک مدد کرے دون لوی عظمت دې دا الله دې لپاره منډه کرن لېوال دا, دا الله تبارک و تعالی دې مهنت کو له انتم فر الله دا دا صدا چې ګویا تاسو د الله امداد کوي ويثبت اقدامتهم او مجبد به الله تاسو قدمونه ولذین کفروا بیا د کفار حال آ کفانو چې کوفر کړي تا قابل دا ایمان والو د کوفر والو تقابل قابل ولذین چې کوفر کړي فَتَعَ صَلَّهُمْ دا تاصل تصیل قرطبی جانے معنی ذکر کہی رو والذین کفروا آکسان چه کفر کرے فَتَعَ صَلَّهُمْ لَنِي وَالِدِي جویدَ پارا دا حال بعد جنتنا دریا جو اے ممانا والذین کفروا آکسان چه کفر کرے فَتَعَ صَلَّهُمْ غَمْزِدِي خَلْقُ لَا یا کا سانچ کو پریکڑے پتا صلی اللهم مشقت بيدی رپار یا کا سانچ کو پریکڑے بدرد دی دویدا یا کا سانچ کو پریکڑے پتا صلی اللهم نہلاک دی بيدا پارا یا کا سانچ کو پریکڑے نو یا ولذین کفروا عک سانچ کو پریکڑے پتا صلی اللهم حد دی دویدا پارا یا چې کو پرکلے زلیل کی دل دی دی دی دا پارا یا کسانچ کو پرکلے بد بہتی دی دا پارا یا کسانچ کو پرکلے بد حال بی دی دا پارا فاد والا آمالا ام برباد بی آمال دا دی داولی زالکا بیان کریو دا په دی وجا چی بد گنلو ما انزل الله آغا چی اللہ راہی اللہ چکم قرآن او سنت را لے گلے ہو تو دی دابت گانا لے ہو فا احبتوا اللہ والا برباد کا عمال افلم یسیرو فی الارض ایادوی نگرز پمزکا کی فیانزرو چی اگوری کئی فکان آقبت اللذین چی انجام دا کسانو چی مفیدتینا دم مر اللہ علیم تب الله اللہ فدیبا اندے وللکافرین امثالوها او د پارا د کافirano فشان د دې عذاب ندې زالک بئن الله د په دیو شایقن الله مووین د تاک سانو چی مان ورولې وانل کافرینان لا مولالهم یقینن کافران د پارا د څه حکمدتګار ان الله یتل لذین امنو یقینن الله با داخل کیه کا سانا چی مان ورولې وا او عملي کړي په طريقه د نبي عليه السلام جناتن باغونو ته چې بي دیواله نه دي داونو داینه نه لرينا ولذين كفروا اته سان چې کفر کړي يتماتعو نا مزي دنیا دنيا کافرانو بر د دنيا مزي واخلي وياكلون دا كافر خراقي كما تاكل الانعامو څنګه چې خراقي دنګره څنګه خوراک کوي هویا نو څنګه خوراک کوي جنا وره نو کوم فارو دا 40 جی دا خوراک د جنا وره سره دا ولي په پسرین باندې کې غږی ته کرکې یوو جدا چې څنګه کوفارو دا, دا, دا, کوفار دا خوراک کوم مقصد هغه سره خوراک نه دا غی دا خوراک مقصد سره الله رضا سه عبادت سره دین جهود دا دانیو و دارنګي ا څنګه زنا او خوراک کئ دا رنګ له کوم फरक خوراک دی یا دویم دا تشبيه زنا او طرزه ور کا ورکا چې پاتانا ځو کې په फरक نه کول زه حرام او حلال څنګه تګ وای تا حرام واکه او مه اغلب کئ کتر خار ته حرام واکه نو مه خوري کې حلال واکه او مه نو کافر او تا کې حلال ورته که حرام ورته نوې پدې کې هیڅ फरक نه کئ بس یو شان دې لذت نه اخلي پدې کې مسلمانانه ته درڅه بربدي چې تاوږه کناورو غوته فارغ کورنکې څه سمه ته پراتي بسورا دا پکې نه زمونږه پلان کې را او پلان کې او غونډې کې پته ملګره دا خوراک د حرام دي او کدا ر حلال دي د حرام خوراک اثرات پر عبادت باندې د حرام خوراک اثرات په اولاد باندې د حرام خوراک اثرات په دواګار باندې او انسان دای په جوړې چیا کو ته حرام را چنل شروع کو کده سود مال دی کده رشوت مال دی کده غاڼو مال دی کده بیمه پالیسه مال دی تنه ها غان دی حرام تا ته خراب اولاد باندې کیږي بل د دې ټول خپل عبادت قبولیت تنه نه کیږي نو دا مرز د زناور او کړه کو پال را قران تجوید زکور کا چې څنګه زناور او زخوارات څه مقصد ني را کو را خواراکم څه مقصد نشته الیا مقصد د کسره قران کلی ځم درا ځناور څنګه فرق نه کوي په حلال حرام او کې په داران کې کفارم په وړه کې د هغړو حرام فرق نه کوي دریم دا ځناور غیافري په تا او تا د خورې او یا او یای او تی او ووېږي چې بسم الله ویلي هغه خوراک نه مخه بسم الله نه او کافرانو چې خوراک په مخه بسم الله نه وی بل دا چې کله ځناور خडक شي غیا او فری بوتا او فری په کافرم آخر که الحمدللہ نوی بل دا از دناؤرم یو خر و یو کچه اغیم پا اولارا قانی خوراک کئی او کفارم پا اولارا قانی خوراک کئی او خود جدا قبر مسلمانان بکن دا سو مسلمانان روئتا شاگی پا دیتا دا سیبل کاناوی دا دینر دیو دا لنچ دی دا خر و انتب اولارا قانی خوراک بکی کاشوی بی بکن دیز جا ولې دا نو دي پليټر والا <سؤال> خو د ځاګه کې اندې د شرم سری باندې غټو خارمو کې وضو نه یې او پای کې غټ دی ولوي ټری بری جوړ کړی دی د بلې ټیبل یو او یې چاپه کنه څه او خرونو ولړل او په تم څورل یې کړی په اولاتو په پګټ تاسو دیو ګوسکی دا ټو د خرونو او دارنګ روانو پیخي کولی خلکو دي خپل کې په پټه په څار دیو د خپل کې په دواړه او دواړه ګرېډ والا زه خو دا خبر هم تاولاړل دي نا کفرروسان چېکوفرې کړي یا تمونه مضیت ددونیاونه او کیا لکه چخوارا کې زنانارو مله هغه وربا ض دديره کې دو ددي وقع من ق او ډې کلیواله قوته من ق کا چا هغه مضبوط اغسطاد اکلیوالونا اغسطاد اکلیوالا اخرجت کا شتیل استرلی اینا بیرے سلاما رضینا مضبوط مضبوط حلقو احلقناهم حقیمی حلقلو فلا نافر لهم ایجا پار اصرک امدادی نو افمن کعنا علی بینات من ربیه علی آسو کی فکار دلیلو من ربیه در طرفا درد زنا پشاند آرک